Коли в пустелі я отямився з головою, що розколювалася від болю, зі зв'язаними ногами, я не образився на вас. Я просто захотів догнати вас і начистити пики. Я так би і вчинив, якби не цей пісок. Може, це був і не пісок, а просто втома? Я даю вам дві хвилини, щоб ви вирішили, як ми далі будемо розмовляти. На рівних і при повній взаємній довірі? Чи я говоритиму з вами, як полковник із рядовими, що загріміли на гаутвахту? Полковник дістав із нагрудної кишеньки джинсової куртки годинник зі шкіряним ремінцем, завів його, відсунувши довгувати рукав куртки, кинув погляд на власний годинник. То по якому годиннику засікати? Він знову підвів голову. По годиннику ідеаліста? Він підняв у долоні годинник зі шкіряним ремінцем. «Бачте, ідеаліста вже давно нема серед живих, а механізм цокає». «Чи по годиннику прагматика?» Він перевів погляд на свою ліву руку. Ми мовчали. «Я не знаю, про що цієї миті міркував Петро, але мої думки витали десь далеко над Києвом, і мені хотілося туди, до них». «Усе закінчиться добре», – повторював я собі. «Треба тільки перечекати». «Ще одна хвилина». «І я сам прийматиму рішення», – пролунав холодний голос полковника. «Гаразд», – важко зітхнув Петро. «Будьмо на рівних». «Ну ось», – думав я із полегкістю, – «перемогла груба сила». Або, як раніше було заведено казати, «перемогла дружба». Я усміхнувся, і полковник, помітивши мою усмішку, теж посміхнувся. Він підтягнув до себе фанерний ящик, дістав звідти фігурну зелену пляшку». Звівся на ноги. «Я вас ні в чому не обманював», – уже спокійно промовив він, відкручуючи винтову пробку. «Ваше здоров'я!» Він пригубив із горлочка і простягнув пляшку мені. Я подивився на етикетку. Це дійсно був в'єтнамський бальзам. В'язке тепло розлилося в роті після першого ковтка, і я зробив другий. Потім передав пляшку Петру. Минуло півгодини, і ми досі були у гостях у полковника. Ми сиділи за фанерним столом, на фанерних ящиках і припалаючі світці. І далі пили в'єтнамський бальзам. Тільки тепер уже з одноразових пластяночок із запасів Вітольда Юхимовича. Розмова справді йшла на рівних. Полковник жартував, намагаючись створити атмосферу розслаблення. Петро стійко намагався зберігати серйозний вираз обличчя, але в'єтнамський бальзам виявився досить міцним напоєм. Пізніше я зрозумів, що полковник жартував передусім для себе. Він сам хотів розслабитися. Але все одно час від часу втома стирала усмішку з його обличчя. Петро кілька разів намагався поставити полковнику серйозні запитання, але Вітоль Дюхимович жартома зіскакував із них. «Завтра поговоримо» обіцяв він Петру, виливши залишки бальзаму до своєї пластяночки. А тепер по койках. Залишивши полковника, ми повернулися до купе. Ну що, запитала мене Гуля? Вечерятимеш? Завтра, відповів я, залізаючи на верхню полицю. Завтра почалося несподівано рано. Мене розбудила тиша, таке часто трапляється, коли людина звикає засинати при шумі. На сусідній нижній полиці похропив обро, а за вікном було неприродно яскраво. Жовто-червоне світло било у шибку. Визирнувши у вікно і побачивши сонячні плями прожекторів і ліхтарів, що освітлювали потяг, я одразу зрозумів, чому ми зупинилися. Кордон. Зовні долинули чоловічі голоси, вони наближалися. Я помаленько підвівся і вийшов із купе. Відчинив зовнішні двері і визирнув простір, залитий потужним штучним світлом. До вагона підходив Ітоль Химович у супроводі молодого митника у зеленій формі. «Ось ці два мої!» – полковник показав рукою на наш вагон і на наступний. Потім подивився на мене. «Митник теж на мене виречився. Це наш! Він у супроводі!» сказав полковник митнику, а мені одночасно жестом наказав заховатися. Я вдавано позіхнув і зачинив двері до тамбура, прислухався. Голоси цих двох почали повільно віддалятися. Повернувшись до купе, я визирнув у вікно. Вони тепер стояли біля вагона, у якому, за словами полковника, перевозили пісок. Було видно, що балакають вони спокійно, наче всі питання вже давно, якщо не заздалегідь вирішені. Хвилин п'ять я стежив за ними, а потім побачив, як до них підійшов іще один митник із портфелем. Із портфеля він витягнув якісь папери з печатками. Почав щось детально пояснювати полковнику, час від часу тицяючи пальцем у ці папери. Закінчилося все тим, що папери перейшли до рук полковника, і він, обмінявшись із митниками-рукостисканнями, попрямував до нашого вагона. Я відсахнувся від вікна, завмер, прислухаючись. Клацнули зовнішні двері до тамбура. Я подумав, що полковник зараз зазирне до купе і щось пояснить, але він одразу подався до свого барлогу. Двічі скриготнув замок дверей до вантажної частини вагона. Тепер він замкнувся в себе. Потяг рушив, повільно виїхав у відносну темряву. Я знову приліг. «Майже вдома», – подумав я, розуміючи, що ось-ось ми опинимося на українських теренах. Стукід коліс поїзда відновився і почав заколисувати мене. Я заплющив очі. У вісні мені привиділося море, напевно Каспійське. Мене хитало, кидало то вперед, то назад. Потім на мої губи лягла чиясь тепла рука. Чужий доторк розбудив мене. «Тихо, колю, тихо!» – прошепотіла Гуля, яка сиділа поруч, не забираючи своєї долоні з мого рота. «Що таке?» «Тобі кошмар снився?» – спитала Гуля. Потяг знову смикнувся, зупинився, проїхав назад. «Море снилося», – відповів я, підтягнув ноги і усівся по турецькому. «А де ми зараз?» Я визирнув у вікно, але нічого не побачив. Витко сон був коротким, якщо за вікном досі тривала ніч. «Ми тут уже хвилин двадцять», – прошепотіла Гуля. «Туди-сюди їздимо». Але їхали ми вже не туди-сюди, а прямо. І залізні колеса прискорювали свій ритм. Повз нас проплив освітлений вокзал Артемівська. «Вже Україна». Прошепотів я до Гулі, коли вогні станції опинилися позаду. «Ти давно не спиш?» «Години зодві», – відповіла вона. «Слухай, а ми проїжджали українську митницю?» «Так», – кивнула Гуля. «Там люди в формі, собаками, уздовж вагона ходили». Такий короткий і виразний опис української митниці воднораз і потішив, і заспокоїв мене. Сон уже вивітрився з моєї голови. «До вечора будемо в Києві» прошепотів Ягулі. Закинемо речі до мене, до нас додому, і підемо кудись у кафе. Треба буде тільки у бухгалтерки Галі половину заекономлених баксів попросити. А що потім? запитала вона.